בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"ט, מיוסד על תורה קצ"י וליקוטי מר"ן. אדוני חקרתני ותדע, אתה ידעת שבטי וקומי בנת לרעים מרחוק. רכי ורבעי זרית וכל דרכי הסכמת, כי אין מילה בלשוני, אין אדוני ידעת כולה. ריבונו של עולם נותן התורה האוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אתה ברחמך נתת לנו בחירה שיהיה לנו כוח לבחור בחיים, או להפך, חס ושלום. אשר זה העניין של כוח הבחירה שנתת לאדם ופלאי פלאות, הפלא הגדול שבכל פלאות בריאותיך שבראת בכל העולמות. כי אין דבר נפלא ונורא ונעלם ונסתר בכל הבריאה של כל העולמות, כמו זאת הפליאה הנשגבה והחידוש הנפלא והנעלם. שינמצא נברא בעולם בכוחך, שיהיה לו כוח הבחירה לבחור בדרך שהוא רוצה. שיהיה לו כוח לעשות רצונך או כנגד רצונך חס ושלום. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. אנה אלך מאורחיך ואנה מפניך אברח. ובכן באתי לפניך, אדון הנפלאות, שתהיה בעזרי ותושייני, ותהיה עמי תמיד, שאטה את כוח בחירתי אליך ולרצונך. שאזכה תמיד בכל עת לבחור בחיים בדרך הטוב והאמת כרצונך וכרצון הצדיקים האמיתיים. ולא אתן ברצונך ימין ושמאל כל ימי חיי עד עולם. ריבונו של עולם אדון קול, אתה הודעתנו ברחמך שעיקר כוח הבחירה של ישראל, שקיבלו את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, הוא על ידי שלא דיברת עם ישראל בעצמם אליהם לנוכח. רק כל דבריך היה עם משה רבנו עליו השלום, והם שמעו בדברך עמו. ומחמת יש לנו כוח הבחירה על כל דברי התורה הזאת. כי כל אשר ידבר אדוני אל האדם בעצמו מוכרח לעשותו בלי בחירה. ומשה רבנו לו לא היה לו כוח הבחירה על מצוות התורה, רק כל בחירתו היה בעניין משה הוסיף יום אחד מדעתו. דהיינו במה שלא בארת לו בפירוש, והיה מוכרח להבין מדעתו איך להתנהג, ובזה היה כל כוח בחירתו. והנה אנוכי בעוני, אשר התאוות והמידות מתגברים עלי כמו שמתגברים, ורודפים אותי מאוד בכל עת, ויש לי בחירה גדולה על כל דברי התורה. ואני צריך התחזקות גדול וישועה ורחמים גדולים מאיתך תתברך, שאזכה להטות כוח בחירתי לחיים, לבחור בטוב ולמאוס ברע. ועתה, מה אעשה אשר נוסף לכל זה אני מסופק הרבה בכמה דברים איך להתנהג בהם? ודעתי ועצתי חלוקה מאוד בהרבה דברים אשר איני יודע כלל לכוון בהם רצונך באמת איך להתנהג בהם. ונדמה לי שאם הייתי יודע רצונך באמת, הייתי מתנהג כרצונך בוודאי. ואתה, אדוני אלינו, הבינו אתה, אנחנו החומר ואתה יוצרנו מעשה ידיך כולנו. הורני ולמדני מה אעשה ומה אפעל, כי משה רבנו הוא שארי גדולים ונוראים, שהיה להם בחירה בעניינים כאלו, שהיו מסופקים בהם איך רצונך, היה להם כוח וגבורה גדולה, כי היו גיבורי כוח עושי דברו. דה דמיין למלאכין ממש. וכבר שברו כל התאוות לגמרי, ולא היה להם בחירה מצד התאווה בשום דבר שבעולם, ועל כן היה ראוי שיהיה להם בחירה בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, שהם הדברים שהיו מסופקים בהם. אבל איש עב אב, וגס כמוני, אשר הרביתי לפשוע נגדך, ועדיין התאוות רודפים אחרי כל כך. ואני חושב מחשבות בכל עת למצוא עצה ותחבולה ותרופה לדחותם מעלי. בכוח בחירתי מגושמת מאוד. מה ההסק שנוסף לזה מבלבלים אותי הרבה כמה וכמה ספקות וחלוקת העצה בכמה דברים שאין לי עוד דרך להתנהג בהם. במה אזכה למצוא הדרך הישר והנכון באמת באופן שאזכה להתקרב אליך באמת לאמיתו? ריבונו של עולם, מרוב בלבול דעתי, טענותיי נסתתמין, ואיני יכול לפרש שיחתי היטב. אבל אתה יודע כל תעלומות לבבי, ואתה הורני ולמדני מה לעשות, ואיך להתנהג מעתה כל ימי חיי. למדני עצה וגבורה למלחמה כבדה כזאת. קומה בעזרתי ואושייני שאזכה להטות לבבי אליך, לבחור בתור וכל הדברים שאני יודע מתת רצונך בהם על פי תורתך הקדושה. ולא אלך עוד אחרי שרירות ליבי הרע, ולא עטור אחר לבבי ואחר עיניי. רק אזכה בכל עת להטות ובחירתי לדרך החיים והטוב והאמת. ותאיר עיני בתורתך ותלמדני ברחמיך בכל עת שאזכה לידע האמת ולכוון רצונך בכל הדברים שאני מסופק בהם. רואה לי דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמיך. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום. הורני ה' דרכך, ענכני ברוח מישור למען שוררי. ריבונו של עולם מלא רחמים, זכני להיכלל בצדיקי אמת, עד שיתבטלו ממני כל התאוות וכל הבלי עולם הזה, שלא יהיה לי שום תאווה וחמדה להם כלל. רק אזכה להטות שכמי, לסבול עול, תורה ותפילה ועבודה, ולהרבות בצדקה גמילות חסדים ומעשים טובים. ותשמרני ותצילני מספקות ובלבולים ומחלוקת העצה. רק אזכה תמיד לידה אמיתת רצונך בכל הדברים שבעולם, כי אני סומך עליך בכל תנועותי וכרצונך אעשה. הורני ה' דרך חוקיך ואצרנה עקב, אדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי, הט על עדותיך ועל אל בצע. רחם רחם מלא עלי רחמים עלי ועל כל התלויים בי. תהי ידך לעוזרני כי פיקודיך בחרתי. תכין נפשי ותעל אליך ומשפטיך יעזרוני. טעיתי כסה עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. טעינו לשמאל, ימינך תקרבני. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות, את פניך נעימות, בגמינך נצח. יהיו לרצוני מפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.